Setelah kita mengungkap metoda ma'rifatullah Sudah itu kita mengungkap eh, Apa lagi? Bagaimana? Sayap sayat sudah? Oh pintu eh, Kedua kita akan mengungkap pintu Pintu atau pintu menuju Makrifatullah setelah kita mempelajari metodenya. Uh, kalau metoda melalui akal, kedua metoda melalui Asmaul Husna, kemudian ketiga, ketiga melalui ibadah para arif artinya orang-orang yang sudah mencapai tingkat makrifat yang tinggi menyatakan berdasarkan pengalamannya metode ibadah inilah yang tertinggi dan metode ibadah inilah yang paling mantap karena metode ibadah ini berdasarkan pengalaman akibat dari pengamalan kita jadi dari pengamalan kita melahirkan pengalaman-pengalaman Dan pengalaman-pengalaman ini tentunya lebih mantap dibandingkan dengan metoda-metoda yang lain Maka baiklah pada kesempatan ini kita akan mulai memasuki pintu e, Kalau kita buka Al-Quran Maka Al-Quran mengungkapkan demikian juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa pintu yang paling besar yang disediakan oleh Allah yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah pintu yang terluas yang diberikan Allah kepada kita di mana Al-Quran mengungkap metoda ma'rifatullah ini disesuaikan dengan inteligensi setiap manusia jadi disesuaikan dengan inteligensinya itulah sebabnya maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan du'itum fihi ila diyafatillah kalian diundang menghadiri jamuan Allah Bahasa Quran dan baca Hadis adalah bahasa balaghah, bahasa sastra, bahasa yang tinggi, bahasa penuh dengan majas, penuh dengan uh, kiasan-kiasan, uh, perlambang-perlambang. Dalam Hadis ini diafah. Kalian diundang untuk menghadiri perjamuan Allah ya. Kalau kita diundang oleh presiden saja Wah itu luar biasa ya. Saya waktu masih di DPR Saya kebetulan ada undangan menghadiri perkawinan putra presiden Saat itu ada orang Ciburial ikut pulang Dia cerita sama tetangganya Luar biasa Biasa-salaman sarang presiden gitu, itu luar biasa. Itu baru diundangan presiden. Di sini dia fatulah undangan Allah. Kita diundang oleh Allah untuk menghadiri jamuan Allah. Tapi istilah yang dinamakan jamuan Allah ini adalah Al-Quran Orang yang membaca Al-Quran kata Sidina Ali Itu seolah-olah dia berhadapan dengan Allah SWT Dan dia berada pada majlis jamuan Allah SWT Cuma kata Sidina Ali Kalian tidak bisa melihatnya Imam Ghazali Menyatakan jika kamu membaca Al-Quran Yakinkan seolah-olah ayat itu baru turun untuk kamu Bukan untuk orang lain Dari setiap ayat demi ayat Al-Quran Diafah menghadiri jamuan Allah Subhanahu SWT Dan jamuan Allah inilah nanti akan membimbing kita Dan memimpin kita ke tingkat ma'rifatullah Mulai dari tingkat Taman kanak-kanak SD Nanti naik ke tingkat SMP SMA Naik ke tingkat perguruan tinggi Atau S1, S2 dan S3 nah, Cuma sayang sekali Karena Allah SWT Sudah menyatakan Di dalam surah Di dalam surah 4126 4126 Allah SWT Menyatakan dan mengungkap tantangan kalau kita sudah terjun pada Al-Qur'an. Wa qala alladziina kafaruu la tasma'u lihaadzal Qur'aan wal ghafuu la'annakum taghlibuun. Orang-orang kafir Quraisy Mekah pada saat itu dan kafir seterusnya itu itu akan bertindak seperti itu. La tasma'u lihaadzal Qur'aan. Jangan dengarkan Al-Qur'an ini. Jangan dengarkan, bahkan Wal-Gawfi usahakan untuk menyingkirkan umat Islam itu dari Al-Quran Singkirkan umat Islam dari Al-Quran Wal-Gawfi, dimana ada yang mempelajari quran Wal-Gawfi, bikin hiburan-hiburan Bikin acara-acara yang akan memalingkan umat Islam dari al -Quran. Al-Quran itu, lah taglibun agar kamu bisa mengalahkan Al-Quran itu. Ketika Muhammad Abdu ke Perancis, kemudian timbul problem limada takaharal muslimun walimada takadzma gairuhum. Kenapa umat Islam ini terkebelakang dan umat lain ter apa <laughs> maju? Agama-agama umat lain maju, sedangkan umat Islam mundur. Demikian juga saya masih SMP atau dulu saya SMI. Membaca bukunya Ulama Besar yang mencapai reputasi internasional dari Kalimantan. Sakib Arslan. Bukunya itu juga dalam bahasa Arab. Limada taqadjama, Alimada taakhharal muslimun. Kenapa umat Islam terkebelakang walimada taqaddama ghairuhum dan kenapa umat-umat yang lain maju. Ah, kesimpulan dari dua ulama besar itu ialah umat Islam mundur karena meninggalkan Al-Qur'an dan Nasrani maju karena meninggalkan kitab sucinya. Jadi Nasrani maju karena meninggalkan kitab sucinya Dan umat Islam mundur Karena meninggalkan kitab sucinya Dan inilah yang terjadi proses di Indonesia Ini sampai sekarang dan sampai dunia kiamat Seorang menteri P dan K tahun 61 sampai 65 Profesor Dr. Priyono Ya beliau lah yang menghilangkan pelajaran huruf Arab Jawi dari pendidikan nasional kita orang Malaysia mengatakan Arab Jawi orang Jawi menyebut Arab Melayu jadi dibalik orang Malaysia huruf Arab Jawi sampai sekarang di TV di Malaysia tiap malam itu ada had, ada pelajaran huruf Arab Jawi, huruf Arab Jawi tapi orang Jawa, orang Indonesia tidak mengakui dan bahkan mengatakan huruf Arab Melayu. Dan dihilangkan dari pendidikan nasional, sedangkan pen pemerintah Belanda saja 350 tahun Pri Priyono, Profesor Dr. Priyono dan umat Islam diam saja. Uh, umat Islam diam saja. Uh, hilangnya pendidikan itu menjadikan Umat Islam sekarang sampai terakhir ini saya dengan Menteri Agama itu satu poin Menteri Agama yang dulu ribut ada tujuh poin saya sering ribut dengan Menteri Agama satu poin di antaranya ketika kita temukan bahwa 55% tamatan SMA buta huruf Al Quran saya katakan sama Menteri Agama apa? Kerjanya Guru-guru agama Sudah mengajar pendidikan agama SD 6 tahun SMP 3 tahun SMA 3 12 tahun diberikan pendidikan agama Tapi 55% buta huruf Al-Quran Dan termasuk di Jawa Barat Kecuali di Sulawesi Selatan Setelah beberapa bulan yang lalu Saya ke sana Generasi muda Sulawesi Selatan 25% Buta huruf Al-Quran Jadi eh, Gerakan Yahudi internasional juga Kalau mau menghancurkan Islam di Indonesia Tak usah diperangi Singkirkan Al-Quran Dari umat Islam Dan saat sekarang ini Ya kita banyak buta huruf, belum pengertiannya, belum hafalannya, belum pemahamannya, kita sangat jauh sekali bahkan kita sering ribut antar kita karena ilmu namung sakitu-kituna, Istilah Sundanya itu ilmuung sakitu-kituna. Is ilmunya hanya segitu-gitunya akhirnya ribut. Sama dengan Nabi Hidir dengan Nabi Musa alaihissalam jadi du'aitum ila biyafatillah kita diundang untuk kepada Al-Quran ini terus nah, kemudian Nabi mengatakan khairukum man ta'allama Al-Quran wa'allama orang yang paling baik kualitas Islamnya orang yang siap mempelajari quran dan siap mengajarkan kembali Al-Quran tapi saat sekarang ini Ya, ya Saya sebelum pemilihan presiden Waktu masih di DPR Sering ke Cikias Sering silaturahim dengan SBY Waktu itu pesan saya sampaikan ini Kalau anda menjadi presiden Coba jadikan tamat SD Sudah bisa baca Al-Quran semuanya Seluruh Indonesia Tapi sejak itu sampai sekarang Karena ...sudah melepaskan diri dari pergolakan politik. <gifat> ya, tidak sempat-sempat lagi ketemu dengan beliau. Walaupun beliau sudah pernah juga ke Ciburial, ke Babu Salam. Cuma pesan saya saat itu, coba dan dari dulu saya berjuang. Coba tamat SD, sudah bisa semua membacakuan. Itu pelajaran fikih apa semua itu nanti SMP SMA ke atas juga tamat SD harus sudah bebas buta huruf al, tapi sampai sekarang hancur belum tamat SMA saja buta huruf al Quran. Nah ini ini faktor-faktor siluhis. Sedangkan khairukum man Allah Al Quran wa allama. Jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu Mau kualitas Islamnya tinggi makrifatnya nanti Harus siap mempelajari Quran ini Apanya? Mulai kiraahnya Kedua mempelajari Tulisannya Kitabahnya nah, Kalau ilmunya ini Kiraah itu Satu, makharijul huruf Kedua, sifatul huruf Ketiga, tajwid Itu ilmu dasar makharijul huruf sifatul huruf kemudian tajwid tiga sudah itu naik kepada ahkamul waqfal ibtida hukum waqaf dan memulai baca Quran ada orang Australia baru belajar bahasa Indonesia di depan tertulis padi dimakan tikus tapi kemudian dia baca padi dimakan tikus nah itu Ah umat Islam baca Quran banyak seperti itu. Ya. Jadi sambung mana saja disambung tidak sudah asal baca. Nah, uh, tulisannya Pakdi dimakan tikus dia baca Pakdi dimakan tikus. Ah umat Islam baca Quran banyak seperti itu. Banyak sekali. Ya tapi bukan di sini bukan di sini. <laughs> Di sana, di Wakatowi Di Aceh dia ya, di Aceh Kenapa saya bilang di Aceh Waktu saya peletakkan batu pertama Pondok Pesantren Babu Salam Di Montasek Aceh Besar Waktu itu saya undang gubernur Insinyur Azwas Abu Bakar Dia berikan sambutan Dia cerita kami orang Aceh dahulu kalau pergi ke Bandung masuk ITB tahun 60, 65, 70. Rata-rata orang Aceh itu imam-imam di masjid-masjid di Bandung. Kata beliau. Tapi sekarang boro-boro imam makmum. <laughs> orang Aceh pergi ke Bandung boro-boro imam makmum juga susah. Ini ini gubernurnya, gubernur dulu gitu. <laughs> Yang ngomong gitu. Nah, dan setelah kita ke sana, dua pondok pesantren sekarang kita bangun disana, di sana di Muara Labu dan di Mentasek. Iya. Masya Allah Benar perjuangan mati-matian untuk mengembalikan Al-Qur'an itu. Buta huruf Al-Qur'an. Luar biasa. Ya luar biasa gitu ah jadi kalau kita buka Quran kita akan melihat masa lalu sejarah tiga perempat masa lalu itu Al Quran betapa pentingnya belajar sejarah tapi bukan di sini kita bahas kedua masa yang akan datang kita akan lihat di sana ya seperti saya sedang menulis tapi belum selesai selesai kenapa Allah menghancurkan suatu bangsa nah ternyata Allah mengatakan Allah menghancurkan suatu bangsa itu satu ya kalau sudah terjadi pola hidup mewah kalau kemewahan sudah merajalela nah itu kami akan kedua kami akan curkan satu bangsa sebelumnya itu kami angkat penjahat penjahat menjadi pejabat lebih dahulu nah itu jadi Muncul pejabat-pejabat, mulai dari RT, RW, itu penjahat-penjahat lebih dahulu. Kata Allah, Wa ida arat la nuhulika kariatan amirna mutrafiha. Kedua, ketiga, kata Firman Allah, bukan saja muncul, tapi amirna kami perbanyak. Kalau kami menghancurkan suatu bangsa maka kami perbanyak lebih dahulu penjahat menjadi pejabat. Jadi diperbanyak penjahat-penjahat menjadi pejabat Saya kadang-kadang merenung Dulu waktu saya di SR sekolah Isinya penjara itu paling-paling memang orang-orang kecil Penjahat-penjahat Eh sekarang pejabat-pejabat Bupati, DPR, Profesor Aduh, CIA lagi ya, Masya Allah Luar biasa gitu ya jadi, jadi Allah mengatakan kami perbanyak penjahat menjadi pejabat. Bahkan saya temukan waktu ke Mesir dan ke El Peum, El Peum itu provinsi yang paling makmur di Mesir. Nah, di sana oh, luar biasa makmurnya itu, air curcor seperti. Ya, waktu saya ke sana ya dengan anak saya ini dulu waktu di Mesir kemudian saya diantar ke provinsi LP 130 kilo dari akhirnya sampai ke sebuah tempat yang pohon mangga, kebun mangga puluhan hektar mungkin lebih kan. Eh sampai buah mangga itu ini sekali sedang masak-masak sampai ke sana ketemu Sarah Mesir dia lihat kami satu minibus 12 orang langsung Malaysia, Malaysia, Malaysia saya langsung tersinggung gitu. Lah, lah Malaysia, Indonesia langsung fan Indonesia Di mana Indonesia kami tidak tahu Indonesia kami tahu Malaysia, Malaysia, Malaysia waduh kok Malaysia lebih terkenal gitu ke Iran juga, ke kampung-kampung Malaysia, Malaysia Masya Allah, kok tahu Malaysia Indonesia tidak tahu apa kerjanya orang-orang kita di luar negeri <gitu> Malaysia Indonesia langsung, fan Indonesia, di mana Indonesia tanya lagi eh, Arab gunung itu Mesir <gitu> ya. masa tidak tahu Indonesia, mana Indonesia sudah itu tanya lagi, bikin malu lagi, eh ada sungai tak di Indonesia? Waduh, tambah tersinggung lagi. Sudah itu, eh, ada rumput tak di Indonesia? Tanya rumput lagi. Sudah itu, eh, di, di Indonesia ada listrik tak? Waduh, ini orang musir gunung ini luar biasa. Tanya listrik gitu. Ya memang orang musir itu umumnya gede hulu gitu ya. Tapi kita juga harus, ya. Kata Nabi at takabburu ala al, -al mutakabbiri. Saudara kamu Takabur kepada orang yang takabur boleh itu sedekah gitu. <laughs> Langsung he, anta hafiz al-Qur'an? Anda hafal Quran. Di sana rata-rata supir bak itu hafal Quran. Anta hafiz? Aywa, suai-suai. Iya. Dengan hafal Quran. Tukang kebun hafal Quran. Langsung saya katakan Indonesia kita Atul arminal jannah. Ha. Apa? Indonesia kita atul arminal jannah. Indonesia potongan surga. Kalau <laughs> ha -ha. orang yang hafal Quran dia sudah tahu itu ada sungai empat dalam surga itu sungai madu, sungai susu, sungai air, sungai arak itu. Saya kata Indonesia kita atul arminal jannah. Indonesia potongan surga. Kok tanya rumput tanya? Wah, langsung. Eh, ada madu di Indonesia. Saya bilang saya dari Babus Salam. Pesantren Babus Salam hasilnya madu jadi. Ya, ada sungai susu. Wah, saya bilang Jawa Barat. Kamu ke Pengalengan, kamu ke Lembang, di sana susu banyak. Ada sungai air. Ada. Apa kamu saja punya Nil? Saya dari Jawa, Jawa Barat. Ada Citarum, ada Ci Manung, ada Ci. Ci Ci Ci Ci itu. Sudah itu, dia tanya lagi, ada sungai Ma apa? Arak. Uh, kamu tanya arak? Saya ini dari Jawa Barat. Jawa Barat itu gubernurnya Haji. Terus ke bawah itu Haji-haji, tapi produksi arak terbesar seluruh Indonesia Jawa Barat. <laughs> ini waktu Habibie jadi presiden saya minta ke gubernur juga pernah saya sampaikan gimana ini Jawa Barat produksi arak terbesar ini? gimana kita mau uh, kepada tajia kalau justru Jawa Barat ini produsen minuman keras terbesar di Indonesia tanya lagi bidadari sajang bidadari kamu turun di cengkareng di sana kelek ke tembok pimbing ke tembok gimana sudah mm -hmm. saya bilang saya sudah membina orang Papua membina orang a -a apa itu suku terasing di di Pulau Buru itu ada namanya Aliful kita ajar pakai pakaian nutup aurat saya bilang tapi orang Jakarta, orang Bandung, orang Padang diajar buka-buka aurat -buka mm. mm heeh -hmm. Ha nah, orang sana diajar nutup orang, orang Bandung diajar. Ha nah, itu bidadari banyak celek katembong, pimpin kadembong. Kamu pergi ke Indonesia gitu. Ha nah, itu provinsi El itu sangat makmur sekali. Ya. Ah di sana danau Danau Korun ya. Di situ daerahnya pusat Qarun kekayaan Fir'aun. Jadi apa yang saya temukan di sana? Itu ketika si Qarun dengan pengikutnya apa so of all seluruh kekayaannya di hadapan umat Nabi Musa yang bodoh, apa yang yang miskin-miskin, maka Allah mengatakan, "Fahasab nabihi wa bidarihi alal aq" Maka kami tenggelamkan si Karun dengan pengikutnya dan satu kota itu tenggelam dalamnya 3 km ke dalam. Kemudian beribu-ribu tahun ini sudah terjadi Danau Karun yang luasnya 55.000 hektar. Kita bisa main perahu, main speedboat di atas itu tapi 5.000 tahun yang lalu di situlah Danau Karun. Dan di sana saya temukan... Kehancuran kerajaan Firaun atau kerajaan Mesir kuno itu di samping kemewahan dan tadi satu diantaranya ketika pengusaha sudah menguasai penguasa. Jadi kalau pengusaha sudah menyetir penguasa dan penguasa DPR itu lambang-lambang saja dan yang berkuasa di belakang itu adalah pengusaha-pengusaha. Maka disitulah kehancuran kerajaan Fir'awn. Ya. ya, jadi itu di sana, gitu ya. Indonesia, wallahu a'lam. <laughs> ya, jadi gambaran masa lalu, masa ya sekarang, masa yang akan datang, metoda dan tingkatan ma'rifatullah, keimanan aqidah kita akan ungkap di sini, tuntunan ibadah. Sosial, politik, ekonomi, pendidikan Moral, akhlak, perang dan damai Itu kita bisa ungkap Di dalam Al-Quran Itu Ya Programnya Ya Ada khataman Al-Quran Ini penting sekali Para sahabat Biasanya paling banyak Tiga hari khatam quran Ada yang tujuh hari khatam Al-Quran Nah, bahkan ada yang khatam Al-Qur'an dalam satu solat tahajud atau satu solat tarawih dan ulama yang mencapai eh, mustatraf. Mustatraf itu Guinness Book of the Record. Imam Al-Habib yang khatam Al-Qur'an 8 kali dalam sehari semalam. Nah, itu masuk Guinness Book of the Record dalam Islam namanya mustatraf nih muwiridkan surah-surah tertentu ini banyak dianjurkan mewiridkan ayat-ayat tertentu kemudian ayat-ayat ma'rifatullah ayat, -ayat, ma nah, ayat muraqabah ini ada buku sudah lama ini ayatul hirs ini ayat-ayat ma'rifatullah yang sudah kita terbitkan sejak lama itu ayat-ayat ma'rifatullah nanti keutamaannya ayat-ayat ma'rifatullah ini dengan ayat-ayat yang lain nanti kita bahas karena ada yang mengatakan wah Quran ini kan semua firman Allah samimawon gitu. kenapa ini lebih utama, ini lebih tinggi ya, karena memang ya demikian gitu. demikian eh, Allah menjadikan satu contoh saja dari nuzulnya ada yang turun lewat Jibril ada yang lewat mimpi, ada yang lewat Nabi Muhammad dipanggil menghadap. Jadi tidak melalui Jibril, ya, tidak melalui Jibril. Ah di antaranya ini masuk Ayatul Hirs juga, yaitu Surah Al Baqarah ayat terakhir surah Al-Baqarah ayat terakhir itu adalah ayat yang terkenal di kalangan ulama-ulama tafsir ayatul mi'raj karena diturunkan disampaikan langsung di sidratil muntaha tanpa jibril nah, itu. itu keutamaannya nah, kita ambil saja satu contoh ayat ma'rifatullah surah uh, Al-Mu'minun ayat terakhir al Almuminun ayat terakhir yajul ladina amanut takulillah dan durr nafsun maqaddamatil qadat. Wat takulillah ma ta'amlun. Walatakunul ladina nasallah. Faansaum am pusang mulai dan seterusnya. Itu dalam buku saya ayat apa? E, Tafsir asmaul husna. Ini ada tiga mazhab. Tiga mazhab pendapat ini kami pilih yang paling aman. Jadi mulai dari yajul ladina amanut takulillah. Awak oh Ya Al Hashr, Al Hashr ayat terakhir bukan Al Ya bukan Al Mukminun. Al, -al, al Hashr ayat terakhir. Ha. Nabi menyatakan siapa yang membaca ayat itu di waktu pagi maka Allah mengutus tujuh ribu malaikat mendoakan dia dan mengawal dia dan kalau dia mati pada hari itu dihukumkan mati syahid. Dan siapa yang membaca ayat ini di waktu sore atau malam, Allah mengutus 70 ribu malaikat akan mendoakan dia dan mengawal dia. Nah istilah mengawal ini nanti dalam buku saya ada, uh, ya di ayatul hirs ini, ini juga ada istilah yang dimakan hizib, hizib, hizib tingkatan doa itu ada nanti doa munajat, ada doa-doa, ada yang disebut hizib doa ya, tapi doa hizib ini tidak umum disampaikan diajarkan karena hizib, apa artinya hizib ya ahzab surah al-ahzab hizib itu artinya pasukan ahzab ya jadi artinya siapa yang membaca ayat-ayat tertentu itu dia akan dikawal oleh malaikat. Itu yang disebut hizib. Jadi tidak sembarangan. Nah, ini ayat itu saja Allah ngutus 70.000 malaikat. Jadi hizib itu pasukan-pasukan pasukan-pasukan pasukan yang mengawal, yang mendoakan. Nah, tapi itu nanti kita <tuh> bahas Has hizib hizib dan eh, belum lagi kalau kita ungkap umpamanya tadi surah Al Mukminun ayat terakhir apa ya. hasibatum tu pernah ada sahabat bermin, sakit datang kepada ibnu Masud dia hanya beri air baca ayat itu terus sembuh Setelah sembuh orang sakit, itu dia datang kepada Nabi. Ya Rasulullah. Saya heran. Kenapa? Ada orang yang datang minta didoakan, dia sakit. Saya hanya beri air, kemudian dia minum, dia sembuh. Apa kata Nabi? Yadnu Mas'ud. Yadnu Mas'ud ini sahabat Nabi yang meninggal di Kufa. Kuburannya di Kufa. Ya. Kofa itu adalah kota Ur, dahulu kota Nabi Nuh, tempat Nabi Nuh lahir. Nabi Ibrahim juga lahir di sana, kota Ur. Ya, kota tua yang di sana tenggelamnya dunia itu di sana. Kota Ur. Ya, ya Kota Ur itu dekat kota Kofa, Basra, nah, Karbala di sana. Yadnu nah. Mas'ud. Kalau sekiranya orang yang membaca ayat ini yakin, saya yakin yakinnya, tak usah penyakit gunung saja bisa dihancurkan. Ini kata Nabi dalam hadis mengenai ayat itu. Ah, sekarang ramai orang apa pengobatan rukia, ah gitu, rukia, rukia, rukia, gitunya. Nah itu artinya pengobatan melalui Ayat-ayat tertentu yang Nabi banyak gunakan. Ya. Nabi pernah jalan-jalan keluar kota dengan sahabat-sahabatnya. Sampai ke perkampungan Yahudi. Ini di Medina. Berkema di luar. Kemudian ada yang masuk ke kampung Yahudi itu. Mereka gembira. Ada tamu kemudian minta mungkin ada di antara bapak-bapak ini yang bisa membati pemimpin kami sakit maka seorang sahabat ya hanya baca al fatihah beri air kemudian sembuh karena sembuh si Yahudi itu langsung diberi hadiah seekor kambing nah, datanglah sahabat ini ke kema Nabi lihat ada apa-apaan ini bawa kambing Ya Rasulullah, kami mengobati tadi orang yang sakit. Pemimpin Yahudi sana sakit. Kami minta diobati. Dengan apa kamu mengobati? Ya baca fatihah saja. Perantaranya ah, pakai air saja. Terus gimana? Ya sembuh karena sembuh. Akhirnya mereka senang beri hadiah. Satu ekor kambing. Ah Dalam sejarah seterusnya, setelah kambing itu disembelih. Nabi juga turut makan. Ahli tafkid mengatakan dari peristiwa itu satu boleh mengobati orang kafir, orang Yahudi. Kalau Nabi, eh kenapa kamu mengobati orang Yahudi? Kenapa kamu eh, baca al-fatihah doakan supaya sembuh orang Yahudi itu? Nah, Nabi bahkan turut turut makan dagingnya. Jadi ahli tafkid boleh mengobati orang kafir, boleh menggunakan doa untuk kesembuhan orang kafir yang dilarang itu diampuni dosanya masuk surga, tapi untuk sembuh selamat jalan ya boleh saja kita rahmatan lil alamin. Kedua, boleh menerima hadiah pengobatan. Kita mengobati kemudian beri hadiah, ah boleh halal itu halal. Ketiga, apalagi, ya boleh makan gitu. Nabi makan. Ya, jadi ayat-ayat ma'rifatullah dan ayat muraqabah. Ini nanti kita akan sampai ke sana. Terus, ada tingkatan Al-Quran. Tingkatan Al-Quran di dalam mengamalkan Al-Quran itu ada umat Islam itu ada tiga kelompok, tiga kelompoknya itu yang tadi saya katakan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Wa aurahna al-kitab al-ladina 'astafana min ibadina, fahminnuhum zalimun li Wahminhum muktasid, wahminhum sabiqun bil khayrat. Jadi umat Islam itu terbagi tiga kelompok di dalam mengamalkan Al-Quran. Ya. Satu zulimun linafsi, Coba dicari. Ini operatornya bukan. <laughs> okay. Al-Quran, Al-Quran. Jadi satu zulimun linasi kita ini ada yang zulimun linasi banyak kabair, banyak berbuat dosa. Jadi orang yang mengamalkan Al-Quran itu terbagi tiga kelompok, satu zulimun linasi, yeah. kedua muktasid sedang-sedang saja, -sedang ketiga Sabikun bil khairat orang yang sabikun bil khairat, ayang ah, sabikun bil khairat ini langsung masuk surga tanpa hisap. Jadi orang yang mengamalkan Quran di kalangan umat Islam itu sabikun bil khairat, kata Nabi sepertiga dari umatku sabikun bil khairat langsung masuk surga mudah-mudahan ini calon-calon sabiqun bil khairat begini. Ya. Ah kedua muktasid itu yang sama amal baiknya amal jeleknya sama. Ini ada hubungannya dengan timbangan wal waznu yaumaidinil haqq. Ah. Ha? Faman saqulat mawazinuhu falaikumul muflihun waman khaffat mawazinuhu faulaikal ladzina khasiru amfusahum. Ah kalau sedang-sedang dia diperingan diperingan ya diperingan uh, hisabnya kemudian masuk surga karena rahmat atau syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian ketiga ah ini yang tiga mazhab ketiga apa Zalimun li nasih. Nah ini umat Islam, tapi zalim. Nah dia banyak kabair, dosa-dosa besar. Dia banyak dosa-dosa besar. Untuk ini tiga mazhab. Mazhab pertama dia akan masuk surga dengan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti setelah ditimbang semuanya Rasulullah berdiri mohon kepada Allah mintakan syafaat kepada umatnya dan diantara umatnya itu yang memenuhi syarat yaitu satu memiliki jiwa tauhid kedua mencintai nabi dan keluarga nabi ketiga suka menziarahi nabi keempat memiliki jiwa silaturrahim Maka kata Nabi Dia berhak untuk memperoleh syafaat dari kepada aku Maka Dihapuskan semua dosa-dosanya Setelah malaikat datang Hei hey malaikat Kamu saksikan dia mengucapkan La ilaha illallah Ya benar ya Allah Dia mengucapkan la ilaha illallah Masukkan dia ke dalam surga Masukkan ke dalam surga Kedua ada yang dimasukkan ke dalam surga karena rahmat Allah, warahmati wasiatullah Shaykh. Rahmat itu meliputi segala sesuatu sehingga dengan rahmat Allah dia diampuni dan diberi maghfira Allah kemudian diampuni. Tetapi ada syafaat tidak kebagian, rahmat Allah tidak kebagian karena memang sudah bobolokan luar biasa dengan zalimun li nasi. maka nanti kita akan lihat, kerana ini saya sedang sedang menulis ya tingkatan akhirat itu, sedang menulis dia insyaallah kerana muslim masuk surga tapi, wayahna dimandian helak di cihan dimandian dulu di Jiham plus dan saya baru kemarin dulu-dulu belum sempat saya temukan baru kemarin temukan hadis yang panjang ketika mengungkap tafsir al-humaza di situ nabi mengungkapkan dari hadis Bukhari Muslim Bahawa nanti di akhirat orang yang zalimun linasi itu tidak memperoleh syafa'at. Tidak memperi maghfirah. Tidak memperoleh rahmat. Tidak memperoleh injazul wa'adih. Al-wa'adih itu janji-janji dari Allah. Lawannya al-wa'id, ancaman. Maka dia masuk neraka lebih dahulu. Karena surga tidak mau menerima yang kotor-kotor. Jadi di mandian Ah, baru saya temukan kemarin hadisnya, saya suruh guru bahasa Arab ini coba terjemahkan ini. Karena ada guru baru dua bahasa Arab di Babussalam, saya tes lagi dengan, ah, coba terjemahkan ini. Ini <ganti> hadisnya panjang sekali, satu halaman, Kata Nabi yang terlama 7000 tahun dalam neraka. itu yang terlama. Ada yang 1000 tahun, ada yang 2000 tapi ada kata Nabi. cemplungkan ke hanap. Naik. Sudah bersih. Langsung dipindahkan. Saatan kata Nabi. Ada yang saatan saja. Langsung dipindahkan ke surga. Ada yang satu hari. Ada yang dua hari. Ada yang tiga hari. Ada yang empat hari. Ada yang lima hari. Hanya sekarang ngamandian membersihkan. Karena kalau dia masuk ke surga. Surga itu tempat bersih hatul juga di sana itu kalau dia masuk sana enggak. Jadi harus dimandian dulu gitu. Ada yang satu ha saatan. Ada yang sehari dua hari baru saya temukan hadisnya yang otentik kemarin setelah buka-buka. Ada yang terlama sabaa'a ala sana. 7000 tahun. Sedangkan saya pernah baca di dalam eh, Ihya Ulumitin Imam Ghazali mengatakan 8000 tadi. Ini langsung hadisnya saya bisa baca. 7.000 tahun. Nah, itu. Zalimun linasi. Tapi karena dia yakin. La ilaha illallah. Jadi. Golongan kaum muslimin itu. Tiga kelompok. Satu. Sabikun bil khairat. Nah Ini. Ya, Ali bin Abi Talib itu sabikun bil khiran atau as sabikun as sabikun yang umum itu mulai Habil kemudian Iskil kemudian uh, setiap generasi ashabu Yasin dan seterusnya setiap generasi itu ada kita ungkapkan dalam sejarah orang-orang yang terdahulu. Tapi uh, seorang ulama besar Makarin Sirazi saya kebetulan pernah ketemu juga dengan beliau dalam tafsirnya Al-Amsal. Dia mengatakan. As-sabikun as, -sabikun as -sabikun atau sabikun bil-khairat itu bukan. Itu contoh-contoh saja. Siapa saja saat sekarang ini. Dia barisan terdepan dalam amal soleh. Dia barisan terdepan dalam membimbing dan memimpin umat ini. Itu adalah sabikun bil-khairat yang nanti... Dia masuk surga tanpa hisap. Itu yang sabiqun bil khairat yang paling terdepan di dalam moral akhlak dalam bidang amal saleh. Yang di dalam hadis saya temukan sepertiga dari umatku itu sabiqun bil khairat. Sepertiga itu muktasid sedang-sedang saja. Tapi itu masuk surga. Kemudian yang ketiga sabikun bil khairan itu juga sepertiga semua akan masuk surga cuma ada yang dapat syafaat langsung masuk surga walaupun lebih berat, ini yang pernah saya sampaikan kalau kita mendalami rahman rahimnya Allah manusia dosanya segede dunia itu kecil dibandingkan rahman rahimnya Allah cil itu. Kalau kita sudah mendalami hal itu asal yakin la ilaha illallah. Saya kemarin diundang di Masjid Metro memberi nasihat kepada 400 golongan mustadafin yang dibagi-bagi beras oleh jamaah di sana. Ya, saya sampaikan ini harus yakin la ilaha illallah. Harus yakin la ilaha illallah kemudian berusahalah untuk beramal soleh di mana saja, kapan sejak Ya. Dan selalu harus khusnuzan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah tiga kelompok umat Islam. Sahabikun bil khairat. Mudah-mudahan orang kebahagiaan. Nah, Kalau tidak muktasid. Ya tengah-tengah gitu. Lumayan. ya Muktasid. Wa minhum muktasid Itu Dihisab dengan hisaban Ia ya, sirak langsung masuk Surga Kemudian tentu surganya Didang gitu. Saya sudah Buka Surga itu ada tujuh tingkat ya. Tujuh tingkat Mulai dari Firdaus sampai ke Hawiyah Hawiyah itu paling rendah, ini tempatnya orang Islam yang maksiat itu neraka Hawiyah. Itu yang paling rendah. Nah, kalau yang paling tinggi neraka Jahim, apa? Jahannam. Nah, kalau surga Al-Firdaus yang paling tinggi. Nah, kemudian eh, yang paling rendah apa? Surga apa? surga apa? ya na'im kedua jadi <g bridge> ya, ada surga tujuh tapi delapan satu khusus untuk Rasulullah yang disebut Al-Wasilah Al-Wasilah itu adalah surga yang tertinggi di bawah Arash surga yang tertinggi di bawah Arash adalah Al-Wasilah dan itu khusus untuk Rasulullah dan keluarkannya Kemudian Nabi menyatakan Orang yang tingkat tinggi surganya itu Bisa turun ke bawah tingkat dua Tingkat berikutnya turun silaturahim Dia kenal dia silaturahim Tapi tingkat rendah tidak bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi Kemudian Nabi bertanya Eh sahabat bertanya Ya Rasulullah Kenapa yang rendah Ya amalnya jadi benteng Amalnya mengusah gitu-gitu Tidak bisa, gitu -gitu, bisa menembus benteng Nah, tapi kalau dia ke bawah, dia bisa ketemu. Tapi, ahli surga juga bisa ngobrol dengan ahli neraka. Nah, bisa ngobrol dengan neraka. Hei, masalah kakum fi sakor, gitu kata ahli surga. Eh, kan bahawa orang saya erte. Kita kan saya erte dulu. Kenapa kamu ada di neraka sakor? Dia menjawab, Lam naku minal musollin. Saya tidak pernah ikut-ikut sholat. Walaupun nakunut miskin, tidak pernah memikirkan nasibnya anak yatim fakir miskin. Jadi masukkan ke neraka sakor. Nah, ya, ini ini tingkatannya al wasilah ini yang tertinggi. Al firdaus adalah mawaw, mukarramun, ma'ain, aliyah, khul. Nah, tapi ini ada khilafiyah juga di kalangan ulama. Nerakanya, coba nerakanya. 7. Ah itu 7 sudah jelas Qur'annya. Ini nerakanya nah, 7 itu sudah jelas. Hadisnya yaitu Jahannam. Nah. Jahannam 46 kali dalam Qur'an. Tapi ada tambahannya, domirnya nah, hutoma ini dua kali. Saqor. Ini tadi. Masalah kakum fi saqor. Apa jawabannya? Kalu lamnaku minal musallin. Walamnaku nut'imul miskin. Al-Jahim. Ini 26 kali. Laza. Nah, ini saya ungkap semua ayat-ayatnya. Dan dibuka tafsirnya. Satu per satu. Sehingga terungkap. Setiap tingkatan daripada neraka ini. Dan ini. Hawiyah. Ini Hawiyah ini, ini yang ditimbang amalnya, ini yang ditimbang. Ya. Jadi ini hanya satu kali, tetapi Domir dua kali, jadi tiga kali dalam Al Quran. Ya, saya kira inilah pintu menuju Ma'rifatullah adalah Al Quran. Nanti kita ada mungkin dua kali atau sekali kita mengungkap. Satu ayat-ayat atau dua ayat ma'rifatullah. Dan nanti dalam latihan dan riadah, Setiap ba'dah sholat, Untuk memantapkan muraqabah itu, Itu harus banyak mewiridkan ayat-ayat. Apa? Ma'rifatullah. Contohnya ba'dah sholat, Wa indahumafatihul giyb, La ya'alamuha illahu, wa ya'lamu ma til barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ab wa la rabbin wa setiap ada salat dia renungkan itu wa indahu mafatihul ghaib Allah yang memiliki pintu-pintu kegaiban. kunci-kunci kegaiban itu milik Allah dan nanti kalau sudah lebih dalam lagi kita bisa minta Ya Allah, minta sedikit saja kunci kegayuhan itu sehingga engkau bukakan kepada-Ku. Ah itu boleh nanti. Boleh sehingga mencapai kegayuhan yang orang lain tidak bisa. Ah itu. La ya'lamuha illa Huwa, tidak ada yang mengetahui kunci kegayuhan kecuali Allah. Wa ya'lamu ma fil barri dan Allah mengetahui apa yang ada di daratan wal bahri dan apa yang ada di lautan. Coba Wa matasqu tu min dan daun-daunan yang jatuh illaa ya'lamuha. Coba di Bandung ini. Daun lepas dari dahan dan rantingnya. Semua ada di bawah perintah Allah. Wa matasqu min rahi illaa ya'lamuha. Tidak ada daun yang lepas dari dahan dan rantingnya kecuali Allah mengetahui. Coba ke Bandung Sekabupaten Bandung, Sejawa Barat, Sejawa jawa se-Indonesia, se-Asia, sedunia, bisakah kita melepaskan diri dari pengawasan Allah? Jadi kalau itu sudah kita ulang-ulang, walarat, -ulang. wala, wala habbatin wa apa? mataskuti daun-daunat dalam riwayat lain yang kering, yang kuning atau yang sudah basah lepas dari dahan dan rantingnya semuanya itu di bawah pengetahuan Allah Subhanahu Bisakah kita bersembunyi? Nah itu, itu ayat ma'rifatulah nanti itu ada khusus ayat-ayat ma'rifatullah yang kita harus fahami kemudian kita eh, selalu menjiwai kita sehingga kita merasa di bawah pengawasan Allah Subhanahu Ah dan seterusnya nah, banyak sekali ayat-ayat yang semantik wala rad ngala' bihim illa fi kitabim mubin nah itu ya saya kira uh, inilah pintu-pintu atau pintu yang besar yang dibukakan Allah melalui al Quran dan untuk mempelajari Quran ini ya ya harus sabar gitu. Nah, 23 disiplin ilmu Yang harus kita pelajari Untuk memahami Quran itu Sehingga nanti sampai ke tingkat yang tinggi Dari pemahaman Quran itu dinamakan At-taswirul fanni fil Quran At-taswirul fanni fil Quran Jadi orang itu kalau baca Quran Atau mendengar Quran Seperti video kaset Makna Al-Quran itu itu, itu ataswirul at fani. Dia dengar Quran tergambar seperti video kaset. Baik makna lahir maupun makna makna batin daripada ayat-ayat itu. Itu tingkat yang tinggi. Kalau kita tak usahlah sampai ke sana. <laughs> minimal baca fatiha. Kolobar tahu maknanya. Kolobar tahu maknanya. Nanti naik sedikit-sedikit, mendetail gitu, memahami makna maknanya. Ya, kita ada metoda tafsir 30 ayat. Cukup, yang sibuk cukup 30 ayat Qur'an saja. 30 ayat Qur'an itu 30 inti syariat Islam. Itu sudah terwakili semuanya. pahami hafalkan 30 ayat. Sudah terwakili seluruh kandungan Al-Quran. itu metoda. Metoda 30 ayat. ya Jadi saya kira cukup Sekian. Ya, Ada pertanyaan? Dan ini bagi bapak-bapak Ini tafsir ayat-ayat haji Ini cetakan ke-10 Ini revisi Ini diterbitkan oleh Mizan Sekarang oleh Al-Bayad Dan ada revisi Kemudian ada juga Di sini saya tambahkan oleh-oleh haji Ada 19 oleh-oleh haji Orang yang pulang haji harus bawa sembilan belas oleh oleh haji. Nah, kalau ini ayatul hirs, ini ayat-ayat makrifatullah. Nah, kalau ini doa stroke ini sudah banyak yang sembuh, yang terhindar nah, supaya terhindar dari segala macam penyakit virus dan sebagainya yang diajarkan jibril kepada cucu rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya terhindar dari penyakit truk HIV macam-macam penyakit di sini untuk diwiridkan. Ya, saya kira cukup sekian mudah-mudahan ada manfaatnya dan pekan depan mudah-mudahan eh, kita bisa ketemu lagi untuk melanjutkan sayap. Jadi sudah pintunya nanti sayap yang digunakan terbang menuju Allah, itu sayapnya hanya empat Ya, kita gunakan terbang menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan saya sedang mencari waktu karena saya harus berangkat ke Aceh. Nah, ya, tapi saya sedang mencari waktu mana yang longkrang gitu. Tadinya tanggal 17 Maulid Kawak Tobi tapi diundur bulan Mei. Tahu-tahu tadi malam harus berangkat ke Aceh. Ya, jadi saya sedang cari waktu yang lelongkan. Karena ibu-ibu ya, tidak boleh diwakilkan katanya. Ada, ada repot juga ini. <tik> ya, sedekah Adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.